Dialog. Posuha Dialogo Dialogu. Gran Fiesta. Fantastische lateinamerikanische Musik, lateinamerikanisches Essen und Trinken. Jeden Samstag um 20 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 80 Slotti pro Paar. Was machen wir? Wann und wo treffen wir uns? Gehen wir zu Fuß oder nehmen wir ein Taxi? Ich denke, dass wir ein Taxi nehmen sollten. Wir haben noch Zeit und müssen das zusammen entscheiden. Ich denke, dass wir uns um 19.30 Uhr treffen sollten, also eine halbe Stunde vor der Schau. Und könnten wir uns nicht eine Stunde vor der Show treffen, um 19 Uhr? Ich schlage vor, dass wir uns vor dem Club treffen. Odegraj role Moniki. Mów po signale. Gran Fiesta! Fantastische lateinamerikanische Musik, lateinamerikanisches Essen und Trinken.